باب فضل الصلوات صل الله تعالی ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنكر بسم الله الرحمن الرحيم باب فضل الصلوات زمون نو د فضیلت مبارکی احادیث دي بحثی فضائل القران او نماز اول آیاتی کریمه نستدل کی ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر موزه من کول کوي د کار نوا خبرې نه سممت ل د موته قاظام دغه ده, ده دا بیاله خبرله چېڅوک نهمه نه کېږ دغه نقصسان دي یا که نابلو یا که نهست عبادت بعد نه کوي د غور د او نخلع و و من دا رنې و رووانات روپلمانی جوور دا موکې وي ن پریم د نقصسان دی یا داره چې سوو پورې دی موکې دی نه وخت دی د فشاه د مونکار نه چېدن غ نه دی یا دا ده چې یو وخت به دا را شي چې دی بهې پاشاه مونکار نهه شي یا دا ده چې د موس خاص شرایت دی خاص آداب دی چې پاخا شرایتعاداد و آداب و شي نوغا د منکر او د پاشانانه منه کول دا کی داخله نه من کی معلوماتي چې دامن دي په اغه آداب نه برابر په کوم آداب باندې چې الله رب العزت منعزور دي او دا یې فائدې درغه حالات ساده مشهور اشكال اعتراض چې خلک منځونه کوي او دا ناروونه هجي د ناوبندي کې نه دړي جواب مختلف طریقو سره شې دی او پکې دا غالي دا, دا. دا به کې جواب نه دی تر الله نوو کار سوته رسولله الله ې را را الله او تعان هوایي چې سمعو رسول الله ص الله عليه یوصل الله د نوبیر اسلام نوورېدلراتونم له نهنااررنبي بعدې اح کوم نوبیر اسلام خبر را کې که جتی او نه هرر په بعد د په درواده یو تن تاسووي یاته لونو کوله یو من هممزمه را روزانا تررو غسل فېن اول یبقا من برنی شهن آیا جد دخیرونا باست شهن جد دب بطن بانی پاتیشین قالو لا یبقا من برنی شهن اصطا میلا کسان مقررکی اصطا جدی مشین لگولی اصطا جدی اصطا جدی اصطا دا دی اصطا مقررک دی مشین دی پار اصطا زل ما ہوئی اصطا مقررکی چو دیگیڑا کری لگ قالوا لا يبقى من درني شيء صحابو विदدوا خير نبث شيءم پاتني شري د بدن باندې قال فذلك مثل الصلوات الخمس ودك مثال بين ذو من ذري يمحو الله وبين الخطايا الله تعالى بدي سر خطايا ني ګرون دي جن الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلاه الخمس كمثل ارابع احدكم ياغتسل منه كل يوم من خمس مرات ده حديث يوصل دريا ويا كثير شديد عن ابن مسعود الله عنه ان رجلا اصاب من امراض كبلات نفخ اعطى النبي الله يوصل دريا ويا 130 قالوا اصلي الصلاه طرفا ان الله ان الحسنات حديث فيوصل في الزاويه كثير شديد روايه عليها هذا قال لجميع امتي كلهم وان ابي هريره رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا حدیث په دواویا کې څرشه ده سلغه نه فرق به کو اپ صلوات الخمس بنزمنا او د جمینه تربل جبر کفاره تل ما بینهن دا کفاره د هغه چي ګناو نه چې کوم دی ميس کی وي او ما لم تغسل كواير انت تجتنوا كواير ما تنواو نانو تكفراكم سيئه تجكم نو بعض علما خو دا وی چې غړ ګنا سو کین واره ګنونه به وردا پ نیو کو امره نو معاف کی حصہ توجید ادا چې واړو ګونو نه پای د توبې د توبې د چې مانو توجې دایمه سميخ فلي غرتو بیره منابر دی ان اسماند می آسان رضی الله عنه قال سمعت الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يوم مسلمان سعه تحضروا الصلاه المكتوبه فيحسنوا القيام فيرضى مو استيم د تراشی او پرد مو تهادر شي یعنی د پرد مستيم یو د دغی خستا او د سوکی او خشوع ها دغی خشوع مخاله سادی او رکو د غالو سادی دا ټک ټک ټک ټک ټک ټک له کذامز د ځهن نه کله تا په قلا را باندې که نه مظام م د سنتې که پړ دي کارې دي تا نه چې پور راپورې جنز م په درې میټه کې د په درې مینټې د لس سر را کاونه پور راپور وي سم ما ته یاد یاد و ف نر بچ الله کا مگر کاف راته مګر لی ما قبل لاې ن ون هوبي چې دی نه مخک کومونهونه ش خو معلمتو ته کبیره کبيرت اتيان ني گوي چې وذالك قدار كله او دا معامله ټول مردادا ترې وخت په ډېر خاص خبره نه دا ټول برداکه مساله دا غړو ګلوونه زوي ځان صحي او دا فرض منزو کديدا په خوشو حضور و ور سر کې دا غړو نو فرض پرځي د طریقې دی وايي مخ کدام منزو جنس او ستې د نو عزاص خاص شخص شخص شخصي مو يا نوع او يا د دې لاندې ګڼ افرادي ارصبا ارماجير څه دي خبر دین چې څه دي د منځولته اوس چې دینه ارواح دي سهار مونږه لري سهار دي کړه ما جیګه نډر ما جیګه لري کړه دوا کې داهه تیر ته شه دي الله ان الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالو عندخل الجنه البردان الصبح والاس ته ګرني امید ما جیګر کې لونه سالو ور جوړ شي لګه دا موسم خشیه سالته وعن أبي زهر عمارة ربية رضي الله عنه قالتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يجن نارا إرقز باورت داخل نشي أحد نيوتا نصلا قبل طلوع شمس قبل غروبية وقبل غروبية شده سبا دنور ده خطو نمخي منز أغاق جده سعاموز ده وده نور ده لبيدو نمخي يعان الفجر والعصر شده سباو ده, سبا ده ماجگر مزده وعايدا حدیث په يوصل او نه محمد صفحي ایک سکی تیر شوی د داو پسی جکم ده یو سری یو کم شپیتکم تیرشه تیر مال نشا هم جن دلی سفیان رضی الله تعالی قال قال رسول الله الله علیه وسلم صلی الله سبحانه و تعالی فی ذمۃ الله فصنذر یابن آدم لا یذ بلغ الله من ذمته شیء بشيء عن ابي هریره رضی الله نمبر پر نمبر راضی پتا زکی ملائکی او ملائکی درظیم وا تونه پیسالات او جمع کی کی سارا او ما ګر م کې دا جمعه کېږيلی ساه غ را وه د شپیا غلم ترنی او ماګر کې د شپیا غ را وول چې د رېهغلا سر اوقرآ ف د ان نهقرورآاند ف دی, دی کاه دا به کې سم یارو جلله دی نه بیا ورخيي چې تاسو ک شپې راي پهسم اللهو الله دی تپوس کې لو الان ک الله ت کیفۃ ترقو عبادی و تو یتعظما بندگان څنګه پرهول نو فیکورن ترق نام هم یصلون هم پرهول هغه اغه مسکو اتین هم هم یصلون زکای مازیګر فراغری پورنی مازیګر من دیلې ده او ساه راتنی سار موږ دې جنايي وی چرغوم دې موږ کو چې د نورو موږ کو نو غره چرالو موږ کو نماز مازیګر یې کنه او چې ساروس واپس دې نو سار موږ دې سهار مازیګر موڅ <سؤال> ماجیگر نا دیوڈی با دیگر ماجیگر نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپومی توقتو لیلت البدر فقال انکم سترون ربکم ویقیناً تاسو خامخا ربین ای کما ترون هذا القمرہ لکدہ سپومی چین ای لاتو زامون فی رویتیم تاستاوا سمشکتو تکلیفداری پلیز لو دا پریز لو کینه فین استطاعتهم الله تغلبو وکاستاسو پوورس کی چې پ تاسو ضرورتیا اونکړی شي آل اصالات ان قبل الصبحی وقبل غروب یا په مسجد قبلتلوې شبز مخکیدلو د شبز نه او قبل غروب یا مخیدو غروب د شبز څنګه په پالونده کارګ یو خدا چې بیا سی خوب د وره غلو بکړی داو جميل را پانه شي دی دا چې له ست پی ان اف دې کې راوخه ترابات اوه موزر خو نور غړي چې د نورو سار موزر نه شي ماجر موزر نه دي دې دا کار وی خو یې سار سارو باندې مغلوب شي اوس به سار انسان سار راجاسه دې بود پهاتې یې مغلوب شي شتاندو کګړا دې کې داسې ګرا باندې جو سارو سبا ګور وळे اجیتو سو کار کای نه نو راخه تیر غره څه ټیم کې دراوسه جمعه ته راځي اللهونه وي غاندو سيزنه ولا وا د شپې پاسه بدل لو برابر کاوه سيزنه یاره چې دیو د رکا ته مو کورو کور دی بیا هم او غره تر جې الله تعالی چا چې د مازیګر مسپره خود نومري برباد شو با د باب دې په باندې د پزیلت د تللو کې جمعاتونو ته جمعه تکل زیت ل وا او ی ک ح شيل الله کامن او را ع من ت فی بیتی چاچی بتی چا چې پهکورې او دو کوو فبا من بیوت الله بیا اللہ د کرو روبیو کور دران للی یق ضف من فرائض عز الله چې داله د فردون یو فریض ادا کې کانت ختوواو احداتهتو ختییت نه د ځکهدمونه یو لګونهافکې ولو خرا طرف درجه بل ودرجه برضه كيواايا ده حديث فسرو رويا كي بيرشوي دهوايا قال الله عنه قال كان رجل من الانصار لا اعلم اهلن ابا آدم والمسجد منه كانت لا تفتي <تصفح> افرا تفيل له لو اشتراك خمارا لترك به شيء زناي وفرنذا يقال ما يسوني أن منزله إلى جنب الى جنب المسجد اني اريد ان يقدر لي ما شاي الى المسجد ما مشاي الى المسجد ورجوعي دارجات الى اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله وان جادر رجل لا بدريا يا كثير الشيء اذا يا فرادا بدا يقول فبلغه ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم بلغني انكم تريدون ان تنط انتقلوا قرب المسجد قالوا نعم یا رسول الله قد اردنا ذلك فقال بني سلمة يا ركم تكتبوا اثاركم يا ركم تكتبوا اثاركم فقال ما يسرنا ان كن تحولنا وان عبد موسى رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اعظم الناس اجرا في الصلاه يقنا لدخلنا باجر دادر بالباسر بالصلاه بمسك ابعدهم الى امم شر قال ترى سما توجيو دا چلي دي خلقنا براتك ديليل نه کي راضي اجرم دير چينه په تعالو لږ لری جماعت دی نه نه نه نه مدرسه کې دی راځي مدرسه کې زاینې نه ولګر دی راځي چې لري راځي نه الله د اجازه رنج درې دی ولذي انت ذروس صلاتا هغه سره چې د مود انتظار کې حتی یصل ليها تر دې پورې دیو کی مال امام دی امام سره اعظم اجرندا ډېر لید پاجر کې من لږه ځاګسن دا کس نه یزلی چا منځو کی ثم چې ما سنجم کلا ټم ډېر دې محمد د دې حج مجدناغه ما داسه کې پناني بږي کې زموږ کوم وزه لږه کې توکم نه هاتې بجمل کې غره بږي چې کوم ځای مې کې زي صاحب ځای کړی د امام سره په جمع کې مينځوي رشي نه نه نه نه علي چې په بعدي هلی شو دنه ورشي دا تنبيه غائده زيحات و زلغoverline میاں زند عموز دغه دا یلیک دی چې امام سره په دغه می نیل ریدي چي غره د سيتي دې دم نه جداسه شي د اميان ذکر دیګه دا من نو نو تصفيحاته عربکي او دارنګ تشههد دا بوي فاتحه ويل نو په جهري کې هون نو په سري کې کووي کون نو وي لته او وي کون وي دوار د چدن اقوال شه احناف په وخت کې پڑھی وانبر اي كرزي الله ورسوله النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشاءين قال سيانو باندې رد پلاسيانو باندې اور کې ده ماخا ماخام معمولی باراني ټا ګډو ګډو ګډو بس ماخا ماستون مزدار يوزي کې بیا ورضي نه ماستون عجيبا عجيب دوردي زن ذري پات شاي کي للو پنجو حماشه صفاي هر سليمه محدث صلى الله عليه وسلم عليه السلام الله بندا جمع تراتل العظیمتو سمیه ہوئی اگر چې بارانی او پا کور کی کول رخصتو کور کی کولتو اگر رخصت سو کردو عظیمتو کردو او عظیمت رخصتو کردو عجیبه دور ده نو دی حدیث تاور بشر المشائینا خوشخبری ور کئی اگر تنون کو تاپ الظلم پتیارو کئی نال مساجزماتو نتبی نور التام یوم القیامة د کيامت پر باندې الله تعالی ودی دې چې دنه اغا ډېر رانا سيتي دنه غر دې ولي ته ظلم باران دي هوا موسره دي باوندا اوریا زمدا اته بیا مې د جمع لازم الملک ور روان بشور بشای له ظلم په نورې تا ویله عظمت جمعه ترا دې رخصت کړګل کولې شو وعن ابی حُرَيْتَ رَضَّيَهُمْ وَأَوْيَاكِ او دریصہ و, و پینزو درش کے دا حدیث تر شہر ہے وائی او استردردردرہ اس سو پینزو درش ہے زیاد مخدین اور رائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اَلَا عَبُلُ <تصفح> لُّكُمْ <تصفح> وَعَرَمَاً انما الله به الخطا ويرتقي به الدرجات قالوا يا رسول الله قال اسباع الوضوء على المجاري وكثرة الخطوات خطاه خطاه خطاه برومو غریجه خطاه خطاه وكثرة الخطا الى المسجد من فائده وانتظار الصلاه بعد الصلاه فذلك هو الرباط فذلك هو الرباط عن علي سعيد القدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بني كلام شديد فضيله ذكر قال اذا رايت امرجا الرجل اجي وسرهم اولي چه ده جمعتونو خیال ساتو پشهدو لعو بل ایمان تاسوالا گوائی پی ایمان بنو کئی چه دا مومن دی چه ده جمعتونو خیال ساتی د الله در رضا در فار روح در فرقی شرط تکانا قال اللہ عز و جر انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ و لیوم ال آخر حدیث بانی کلام نیو بابا خلدنی رضا در فرقی لا د په بیان د فضیلت د انتظار د ممسکې وخوا اب طرف لهو ان ول الله ص الله رسول الله ص اللهی یو لم فرماي لا ازال احو کومفی سوالاتتن شي یو تن ستاذو کو ممسک معدم چې سراز ته بسو تر سوپ چې مو د لړ سرار کړی مشکک للی سرکی چېرجم ل شو که چې د ضمنه بې مسکی دی لا نه ایمنه عین قال ویلا علی الله صلعت نه منکه د رضوه پس کډر نه خپل آل د مګر مزي مزري شې زکو کوته نظر کېنی ضروری کار ده خو به د اجازه موشین بیا ځما را سوبره جندزار کای دا ټول دې بمسک حساب دې الله زمو ثواب درګی لوګي هغهونه کیاوای غنانه رسول الله صلی الله علیه وسلم قال الملائکه تصلي على احدكم ما دام في في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث تقول اللهم صل على اللهم يا دشه دا حدیث مکی یادہ کی دې ټوکا سره لګانا ملائکه دا الفاظ سرهونه مکی اسمه د بیمه کې دې لرلو الملائکه تصلي على کی او تر است ما دام فی مصلاه او صبح دې مصلاه بلکی الی صلی فی اغه جده وګي مسکرې خو ما علم يحدث ترسو ګور جدي ځان به ودسنه کیه به ذاتونه کی تقول ملائکه يا اللهم اغفر له اللهم رحمه واه سبحان انزل الله عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اخرا ليله صلاه العشاء الى سبحان الله نبي اسلام يوزل چي يوشپ چي نغه د ما سوتن مزرستو ک اله شطر الليل ترنیمه سپوري دغه دولر ګي شپد ر شپګني وی ګنټي چې شی وې د ما خاونه پسنو دوستو او تموستا صوم اقبال علی نابو جی بیا د مست راوړې له بعده ما صلی پس دا غنې چې مونږ یو کو فقال وي صلی الناس ورقدو خلق مسکل دې دشي معلومیږي دا چې نور جمعهونو کې نو خو شګه حضور نشو نه ویرځه جمعه ولای ایواره کې دنه نو لکه نو ول انت زالو بی صلات الخفکی گئی ما تاسو همیشه په مسکی صاحب منظم منذ منذ منذ تاسو په انتظار دی تاسو انتظار که دی نو بس تاسو به مسکې سوي تاسوغ انتظار تاسو ممسکې ث دی پرومهسا پ دا مستاجې یو سړی سر سرته خلاص سوای نور سرتونونه نوای ددي مسکې او غلابه مون خو کېږي خو ال الب تا سر پ خاص کول نخوا امیانانو ته سر پیدا یادور یاد دی او سر پیدا خاص کول چې بل دغه یو به او بل به چې دینو هغه نوای لکه دل نور صورتونو سره یاذول آیاتونه چې د نور موسکیږي ځکه چې قران پرس دی رسل پر دې نظام قران دی والله عالم دی, دی علماء نارنګ دي مشران او حکمت په دې دی, دی چې سوره اخلاص د درېو شی د قران برابر دی نه چې دا اریو رکعات کوي نو زره ثواب دی ورکړي او په صدا کردې نور دا لازم نه رږي چې په سوره اخلاص ووایي نو سورتونه چې نه اوا وایي نو موږ کیلې خبرونه به می دغیدل او اکثرا نه نو سوره اخلاص سره اخلاص دیږي لږ چې پاره دی ولې یې وایي باور په صلاة ځي واته پاپو په صلاة الجماعه چې ته ډیره پارې کلام باندې اډیپلام په موزا باندې داخله ولکو دا څه ویلې دې داخله کار نه لري هه هه خطاونه یې دل ته باب و فضل الصلاة الجماعات خوئی نا؟ خوئی نا؟ باب و فضل الصلاة الجماعات باب فضل الصلاة الجماعات چه دیکن و اگر داخل کن؟ وایا؟ ان ممرز الہونو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قراتہ د جماع افضل من صلاه د جمیز افضل د ځان لموز د 27 درجه او یا درجه دا ویش دا حدیث په دري اشتمک تیرشه داو په تي جګم نشه bale باندې دا هو تر دیکھ دري د مشتم صفه تو ذا اسوا على اللهم رفعه الله بهذا درجه وخطه وحسبت عنه بها خطيئه فذا صلى لم ذل الملائكه صلى عليه ما في اسم عليه صل عليه ما في اسمه صلى الله ما عليه اللهم ارحم ولا يزال في صلاه من ذكر انتظر صلاه المتفق عليه وان رزق الله النبي صلى الله عليه وسلم رضينا فقال يا رسول النبي صلى الله عليه وسلم رجل امى یا ادن سڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخرائے فقالا یا رسول اللہ وی اید اللہ لگلی شیوی آلی صلی قائدن ڈریور مینشت دے یا کو دنی اید المزیدی چه ما جمع تراولی زمان ڈریور مینشت سوکا ادن سڑیوری کی نی فسعلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آن یرخیصا نبی اسلام نای مطالبا اقلا چه مارا رخ سترا کی په فی بیتی شکور کی مسکو ما فرا خاصلو نبی اسلامتی کوا کننو فالما ای لکه ای که تا کینی را دی که تا یا بارا بیا مونزو کی بیارا کسی کی ما دی فالما نا پی اگر را کبتریخه بایا دی بتریخه پی اگر نا بیادیو یال تا دیخامت چوروشنی ری کتر را فَلَمَّا والله دا او کله چې غه وواړی دو نو دغ به وې خ ته به سوچ کوي نو دو نوبییر اسلام دی را وختو فقاله له هل تسممونې دا اب حاللاتې بوزلهجیبان وې چې ته اوړ که نه نام او نې جببو اجابت کوغ حي آلهپله نو تووم م را روانې ان وړ مورظام وکه او جمعې ته ځان چې د بسم <معنى> الله وخيلام ربي حسن المعروض باذن امي مكتوب المؤذن رضي الله عنه قال المؤذني دا مؤذن دي رضي الله تعالى عنه انه قال يا رسول الله اذا اللاليش ان المدينه كثيره الاوامي دا مدينه دا دا ديرو خزندوا دا مارلم انا ان دا تو دي دي مارچين جي زم زمزي والسباء او زناورو والا دريندا غانو والا فاغال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دے رندو کنا بی تسمہ حی علی الصلاح حی علی الصلاح اوری حی علی پلہ اوری فحی حالنو نلیاز بیا رازہ کنا چه دا اوری چه دا اوری نرازہ کنا نو وی باتی که گاما اللہ بندگام دا انسان صلاح دا زیبادی کنا دا زمین طرف نو داوز مدرسہ چکم دا دیل آر بس اکتلا نا ازمین مدرسہ کتا نیز اگنی جوڑی توبه بوټیو دا لارا ته موږ به دی یریدو په تو د په هوټل آر بدلو دی وته اول اول کور د فورې دا زموږ د جف خان بابا جره وای شوړې تلړې شو په کې نشته دا فورې دا یې هر کې ورکونه جف خان بابا شاعر و راته نو خزنده او دا مار لړنګ شنه به دی ری کنه او چې کله آبادیه په آبادی جوش شروع د شروع زی ای عور تر رس اللهله دغه د بخاري د مستیم ش حری دی وال دی ننفس دي قسم باغذاات چې زماروح دغه په لاس کې دی لقد حم تو ان عامه بیا حه ب قس میداد دی چې زه حکم وکم پس لرغوبانې په یوخته طبباغ راغون کو شي ف عام را بله تي بیا حکم شي آزانو شي اومارو عاممره راجلان بیا سري ته هم په نا خلکولی ماتیو کې او خاالې پهلارې جانال بیا لر شم کسانو ته په او هررې قالې بو م دا کورونه کو سر دا کوم چېمون راغلي کورونه بسه کوم او او خاالې او وريدو او خالب لر شم ما ريدو خال په کو نمه زه لر شم کولو داغته چې یا ق دو کوم که نه او خاالک لپل دغلی هو من سرره انل ق الله غدن ممه سووک چې په پدی خوشاري کي چې سبا الله سره مسلمان میلا شي فال یو حاف اللهه اولهصللاوا ته نو پهديمونځو با د فاادت کې هیس ی نه نه کم ځای چېدي د پااربان وې کېږي چې هغه جمونه دي چاهېدي لکه فَإِنَّ اللَّهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى اللَّهُ سَأُبَيِّنُ بَلَّا رَا اواخر د سنت طریقی د ہدایت مقرره دي و انھن من سنن الهدى او دا منذنا دو سنن الهدى ندي ولو انكم صليتم یعنی په جمعې سر راتلو را موږ نو کوله کتاسو په خپل قرونو کې مسکوې کما يصلي هذا المتخلف سو لکه دامو تخلی په پاتې شوي ک چې کوم کوي پلهطرم س نه تنبي کوم د تاسوه رَضِيَ اللَّهُ پې غمبر سنت پرې دی نی سدره دي الله تا نووي یا به سکو تاین ولاو ت س نه تنوي نبرس گیدو دموزنا دجمن الا منافقن معلوم النفاق او مگر اغه منافق چا دغه نه فقط ما معلومه ولا قد كان الرجل يطبي يقن رو سړې چر او سيب کېدو يوها دا بين الرجلين يظلن بقمز د دوه سړو کې حتا يقام بسب کې ضربجين اسبان بل باندې ګلاسه چولي راګني شه سي کې سامنے از زغرو نيوري وي اصی روایت لو قال عند رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى ان النبي اسلام سنن دې د حضرت او خدای ننن سنن الهدى الصلات الصلات في المسجد الذي يؤذن فيه بسنن الهدى نن مسجد پا جمعه کې چې پایېږي اذان کوي یعنی چې په سره مسکو ورها ان ابي ذر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلاته في خير نه ریتنا درتانانه په ریتنا کې درتنانه په یوکې کې والا بدین نه پیو بانډه ک لاتوو کا مفی م سراتتو چې پهې مو چې د نهقا مور کېله سته دلی او مګر شیتان پې غبه کې سريږي بیکم بل جمعانه نو تاسوله جمعه په کار د پایین نمما ی کولو ځ به پایین د ګډو بزونه القاز یا غځان اغازان لچه بریو طرق تایین و شرمخی ماتایینو پا جمع سرمونس کوئی دی جمع مونس دا فضیلت چه شرمخان بدر اخوال انرازی شیطانان بدر اخوال انرازی پڑیو بی پڑیو باب الحفی علا حضور الجماعت باب دی پا بیان د تیزه ورکو لو پا حاضر دو دا جمع سراب صبح ورشا چه سباو ما سوطن خان وخا جیدنو دا دو منزن خودیر خیال ساتی وای هاو اعنو عثمان ابن عثمان رضی اللہ عنہ اپانی نوویہ کہا عثمان ابن عثمان رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ رضی اللہ عنہ من صلللشا فی جماعتن چاہ جدما ستن منزکو پجم جماعتو فکانمہ قامنس پللل دور صوابیو شوالکده چینی مش پہللہ تتاجد کریو من صللل صلحبی جماعتن دا چې سره سبا موږ په سره وکړ په قرآن نو صلی الله لکل ولو لقد ذکرنا لكم اول اخیر له اعتبار نو څه مطلب د نیمې شپې ثواب چه ده نو دا مو فستند مشود نیمې د سار شو نو ګویا ګټولش الله توګه دلې دي او بعضی محدثین وایي مننا نادت فید ما فستند منذ دا هي ثواب ده لکه نیمه شپه او د سار مزدثی سواب ده لکه پورش پا نو دمر سپنه او سار مستیو کی لک یونی مشپته دی الله تعالی ته او درې دی او توډه شپې د منزلې کوي یونی مش په یوش پروغونی ما ده ربلا پڑھیه بای او پاندره جلونو قال رسول الله صلی الله علیه وسلم من شهد العشاء هي ماعدن کان له قيام نسل نس ليله ومن صلى عشاءه نس ليله پی مزبل مش مجرور بشد قیام نسی لی لذن وان صلی اللہ وان شاوال وان خیر فی اجام عدمی کانا لہو تا قیام لی لذن قیام رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي عَضَمَتِ وَسُّدِهِ لَا لا وَلَوْ خَبُونَ گل دست شریف پیدی نظر اقلی لب اطاوهما اطاو اتایا اتاو اتتا اتا اتتا اتا اتتا اتتا اتتتا اتتا اتتا ات وای وای وک سبقه به تو ری وای وای وای رسال الله صلی الله علیه و سلم ليس الصلاه اثقل على المنافقين و صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اثقل على المنافقين انه يمسى غميقي المنافقون من صلاه الفجر ولئن شاولوا يعلمون ما فيه ما كذيت پتہچ پسارو باسن کومره ما ولو حبوا ذي و اگر چه په خړپو زوليني پړیه باب ده په بیان د حکم کې په محافظت باندې په منځونو مکتوبات او فرض باندې وال نهي ال اكيد او باب ده په بیان د مضبوطي نهي کې وال وعيد شهيد شديد او سخت عيدي في تركه ان په پر خذل او فرض منځونو کې واه الله تعالی حافظ على الصلوات والصلاه حافظوا والصلاه والصاط من ذن يفادت کوئی خامہ قادم از غیر خاص کر دما ذکر من فان تابوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبیلا وایا دا حدیث په یوصل صلوور دیرش کې دیر شه دي صلی الله علیه و سلم اجل اعمال افضل قره صلات على وقتها قلت ثم اي قال بر الوالدين الله وعبد امر الناس لله ابن عمر رضی عمر غیر منصرف ند عادل کی دی نو وی نی ورود و زیغهت رسییت تحقیقن او تقدیرن تقدن کا عمر و باب قطا پی تمیمن ام ان الرجال هم قلق علی رسول الله صلی الله علیه وسلم و نیل الاسلام علی خمس شهادت الله اله الله ان محمد رسول خمس شهادت الله اله الا الله شهادت الله الا الا الله شهادت الا الا وشبه الله قوليشي شهادتي اللا إلا إلا الله بدل دخم سنة بدل بعض من الكل شهادتي اللا إلا إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وحج البيت وصم رمضان اوه اوه انه قال رسول الله يوسف سپېته کې دا حديث چې شته ور وړنه يوسف سپېته يها الله الله هو ان محمد رسول الله ويقيم الصلاه ويذکر فاذا فعل ذلك اعصم حديث په يوسف درې مصفحه کې ډیر شته رضي الله عنه قال باسم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى من اهل الكتاب للا شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم أطاعوا لذلك فأخذوا فعاهم هم أن الله تعالى عليه حمسلا خ صلاات في كل اليامي وليلة فإ اطاء لذلك ف فعاهم الله تعالى غ عليه صقةته خ عن يا فتوردو على فقرائهم فإهم أطاء لذلك فياك بكرهمواهم تقضات المزمي ليس بينها إن بين الله يجاب اي و ترس الله سلا الجقول ان ان بين الرجي وبنا الشرك وال الكفري که دو کفر ترمین ده برچه ده نوما ساركو سوالا چه مصفری دیمو شرکا پیرشی وجہ دې کنه ها هغه غره غره دې له نو نبی صلی الله علیه وسلم قال عهد اغه عهد چې زما موږ د کافرو ترمنځ دې اغه موږ دې فمن ترګه فقط کفر چې موږ پر هغې کافر شو وایو تم خو عربین دې ګره وي کافر شې نه موږ دې بي ایزه یې کاږي انو له کومه خو کې ده کنه زه غږې دېټیشن دېټیشن ریو دې ماټریو دې ماټریو یا بیا وګورې کوم یو او فکر کوه اەی موز نفری وریو چ مسپری دینه کا پرکی نو پر اس کی کو سنت نومږي هو پر اس خامخاز نه مسئله دې دا هناف د پدغه باندې حمل کوي شدید باندې وای اوس لا يرون شیئا من الامار ترقو کوفرن هي خپلونه باندې کې لګځي وان ابن عبد الله التابيري متفق راجلالتي رهو الله تعالی کان اصحاب محمدن و اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الامار ترقو کوفرن داغي عقیدنا و چوشه د اعمال نه چي داغي پر خوذو کفر دي غير اسراسي و د موز موص پر خوذو دي زوي کفر وي واي واي ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه یقینا اول هغه چي صاحب کول کی پای باندې د بند سرت قامت من عمل د عمل د نه صلات او د مزدي دا الله په حقونو کې دا په پا حقونو کی اول قشاف تے قتل داگی تا پوستے کی جمعوش ولا او پس دا عقائدو جمعوش ولا اول دا عقائدو تا پوستے او پس داگی نبیات دا په پا, پا حقونو کی دا موس تا په دا بندیانو پا حقونو کی دا قتل تا پوستے راوځي محشر کې ځان غدا زبوا اولي فرصت نماز بوو کار کېدل لایورور لري خپل سي به ولې دا نه اترځي تولګ ولادي وګورئ یي جماعتي فرغا نه ايتي چې سنضرب په دې مځردوارکو مدویدت چې نه مسلو او د پنځې کې ودتې وي وموتي برکنه کومه دا راځي دا ګنادا روزی محشر کې جہاں گداز د محشر پراز بانے چی دا بدن بدی ویڈی کی گی سخت ہے کہ بھئی گر میں کی اولی پور فشد نماز بوا اگر کس طرح دو کنو او میں لگاو کنو اولی پور فشد نماز بوا دا روزی محشر دیو بفی دعاو تو اول ب د سر نه چې دیغ د مو کږي ان او ما یو سې را د من عملې سولاو فین سو فقا د افله ح یا یاد کله که دابرابرونو کامیاب دی کامیاب دی وین فاد فقط د خااب وخص را فینته ان قسمین فريدهې شي او که د فرقته ش کومو نو قال رب از د وجه حل يا عبد مين تطوع اذا ماده لبند من تطاس من الفريضه ودنفل ناب پورا کوي کی اجکم پرت کی نقصان دي الحمد الله وي نفل سنن مكملات الفرد دي مكملات الفرد دي مكملات الفرد دي حديث دي مكملات الفردين پس سنته په يمتر دعا دداس دي له کده دا چې د بل په یوک ایک خولې لري رب کو چې رب ایک خولې لري رب ایک خولې لري رب او بيته چې الله درګي ګذر نکي نو ځکه الله خپل باندې ځللا سره وخاله ان زورو هل يا بدي من تطوع الکد مکملاتو فرض ندي نو دا ټکی پګښت دی اخرت کې چی حساب کتاب کیږي نو دا ما صالحا دا ټپ کې د کوم ځای نه منځ ته سفر چلاي جو کا په دې خلا بول قیاس خبره سا و چې دا خاصه طرف الموریت پوری دغه نوافل سره دا د فرض هغه کني پوره کیږي دانه چې توزل تکي د فرض نورستو د درسنه نه بس پځمه سره بیا دعاګه کوي دا خیالات میا سات چې دا نه یو یا دا فرض نورست دي ادم چې دا ثابت کېږي دا ویطوري شي لگا مم يكن صائر اعمالي على هذا مزد الکان حجبه نداحت اسلام ورته ادا لگا والنا خپل بس کما اوستیموس کو نو اول فقې بودی ما شاء الله صبرابر صب الله